Ikhwani Ikhwanifiddin Rahimakumullah Sesungguhnya seorang Muslim Akan senantiasa berusaha Untuk memperbaiki Segala perbuatannya Untuk meluruskan Segala yang dia lakukan Karena dalam perjalanan seorang Muslim Akan dirasakan Adanya kekurangan Adanya kekeliruan oleh karena itu, seorang Muslim pasti mengharapkan agar amalnya seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, Ikhwani Fiddin Rahimakumullah, marilah kita mengingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya melalui hadis-hadis beliau yang berupa bimbingan. Dan ajaran untuk kita senantiasa memperbaiki niat-niat kita di dalam beramal dan tata cara kita di dalam beramal telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Sahabat Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu, Inna al-amalu bil-niat, wa inna alikullimri inma nawa, faman kana hijratuhu ilallahu wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi Wa man kanat hijratuhu ila dunyaya yusibuha awi muratin yang fiha wa hijratuhu ila mahajara ilaihi muttafaqun alaihi yang artinya hanyalah amalan-amalan itu dengan niat-niatnya dan tiap-tiap orang akan memperoleh apa yang ia niatkan maka barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan rasul maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan rasul dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ia hendak mendapatkannya atau kepada seorang wanita yang hendak ia nikahi maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis yang lain dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma alaysa minhu wa huwa rad Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam urusan agama kita ini, maka itu tertolak. Dalam lafal yang lainnya, mana amila amalan, laysa alaihi amruna fahuwarad. Barang siapa yang beramal suatu amalan, tidak atas dasar perintah kami, ajaran kami, maka itu tertolak. Muttafaqun alai hadis juga disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dan salah satunya riwayat Muslim. Ahibatillah rahimakumullah. Dua hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Semua amalan-amalan Islam masuk ke dalam dua hadis ini, baik amal yang lahiriah maupun amal yang batin. Keduanya merupakan mizan, merupakan timbangan dalam amalan-amalan. Salah satunya, yaitu inamal amalub niyat adalah mizanul lil amalil zahirah, merupakan timbangan bagi amal-amal lahiriah dan hadis yang lain yaitu hadis Aisyah radhiyallahu an amal-amal ada -amal pun hadis Aisyah radhiyallahu anha maka merupakan mizan lil a'malil batinah timbangan bagi amal-amal yang batin artinya hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan niat menganjurkan agar kita senantiasa mengikhlaskan niat kita memperbaiki Maksud dan tujuan kita dalam beramal amal apapun dari amal-amal Islam, suatu amal tidak akan diterima bila niat tersebut melenceng dari yang benar. Adapun hadit Aisyah radhiallahu anha menunjukkan bahawa segala amal lahiriah kita hendaknya senantiasa mengikuti tata cara dan contoh yang diajarkan Rasulullah SAW. Manakala suatu amalan keluar dari apa yang dicontohkan Rasulullah alaihissalatu wassalam maka tidak akan diterima sehingga dua hadis ini merupakan landasan yang sangat penting dalam segala amal-amal kita landasan bagi niat-niat kita amal batin kita dan landasan bagi amal-amal lahiriah kita agar kita senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dua perkara ini seperti dikatakan oleh para ulama merupakan syarat diterimanya amal Suatu amalan tanpa keduanya Atau tanpa salah satunya Maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal Sehingga amal tersebut akan menjadi ibarat debu yang berterbangan Seperti yang Allah Azza wa Jal firmankan dalam ayatnya Dan kami mendatangi apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan Maka kami jadikan amal-amal tersebut debu-debu yang berterbangan Adapun mereka yang menggabungkan antara dua syarat-syarat tersebut. Maka mereka akan sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal. Dan masuk dalam firman Allah Azza wa Jal. Yang Allah sebutkan pada surat Al-Baqarah. Bala man aslama wajhawdillah. Wahuwa muhsinun. Falahu ajruhu inda rabbihi. Wala khaufun alaihim. Wala hum yahzanun. Bala man aslama. Benar siapa saja yang berserah diri menyerahkan wajahnya lillah untuk Allah Azza wa Jal. Wahua muhsin dan dia dalam keadaan berbuat baik. Falahu ajruhu. Maka ia akan mendapatkan pahalanya inda rabbihi di sisi Rabnya. Wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Dan tiada rasa takut atas mereka dan mereka pun tidak akan bersedih. Ikhwanifidin Azzaikumullah ayat ini menunjukkan. Bahawa mereka yang aslama wajahulillah, iaitu yani benar-benar ikhlas, karena Allah, benar-benar murni niatnya karena Allah azza wajal, dan ia berbuat ihsan. mencontoh Nabi saw, mengikuti apa yang dibimbingkan Rasulullah saw, maka merekalah yang akan mendapatkan keutamaan al ajr indah Allah, pahala di sisi Allah subhanahu wa taala, mereka tidak akan dihantui rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Ikhwani fillah rahimakumullah. Untuk itu, membentarkan niat dalam segala amal soleh kita, dalam segala perbuatan kita merupakan suatu hal yang sangat penting. Hadis itu menunjukkan kepada kita yang pertama pentingnya niyatul amal, yang kedua niyatul ma'muli ma lahu. Niyatul amal yakni niat pada amalan tersebut dan niyatul ma'muli ma lahu, niat untuk ikhlas untuk ikhlas Kepada Allah Azza wa Jal Yang kita beramal karenanya Adapun niat amal Maka segala perbuatan kita Dari amalan-amalan Harus dibedakan Antara mana yang itu amalan-amalan Yang tidak bernilai ibadah Dan mana amalan-amalan Yang bernilai ibadah Suatu amalan Tidak akan menjadi Memiliki nilai suatu ibadah Kecuali dengan niat ibadah Taat kepada Allah Azza wa Menjalankan perintah Allah Dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan itu akan terbedakan Apa yang itu punya nilai ibadah Dan apa yang itu tidak punya nilai ibadah Atau hanya amalan-amalan mubah Kemudian amalan-amalan yang itu ibadah Itu pun harus Harus diniatkan benar-benar Ibadah apa yang dia lakukan Apakah amal yang wajib Atau amal yang sunnah Apakah salat yang wajib atau salat yang sunnah? Antara salat duhur dan salat asar juga harus dibedakan dengan niat, walaupun lahiriahnya sama saja. Untuk itu, aĥzabatillaharhīmakumullah, niat ini benar-benar sangat penting dalam kehidupan seorang muslim karena dengannya akan terbedakan antara apa itu ibadah dan apa itu adat istiadat. Mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang sunnah. Dan antara ibadah yang wajib pun akan terbeda-bedakan dengan niat tersebut. Bahkan para ulama juga menyebutkan... ...suatu amalan bahkan terkadang terlihat syar'i, Tapi ketika dia meniatkan niat yang buruk... ...dia akan mendapatkan dosa dari Allah Azza wa Jal... ...karena niat buruknya. Ikhwani Ikhwan fiddina Azzaqumullah... ...adapun niatul ma'amulilahu... ...meniatkan untuk yang kita beramal karenanya... Yaitu karena Allah Azza wa Jal artinya kita benar-benar meniatkan ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi kewajiban kita seluruhnya sebagai seorang muslim. Yang kita diciptakan untuk ibadah karena Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Al-Bayyinah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan. Kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mukhlishinlahuddin dengan mengikhlaskan untuk Allah Azza wa Jalla agama ini mengikhlaskan karena Allah segala amal ibadah hanya karenanya bukan karena selainnya alalillahiiddinul khalis ketahuilah hanya milik Allah ad khalis agama yang murni ini semua amalan dalam agama ini hanya milik Allah dan harus karena Allah subhanahu wa ta'ala Seorang Muslim benar-benar mesti meniatkan segalanya. Kerana Allah mengharap pahalanya, mengharap rahmatnya, mengharap surganya, bertakarrub kepadanya, mengamalkan segala perintahnya. Dan ia pun dengan itu memiliki rasa takut untuk dihukum oleh Allah Azza wa Jal ketika dia salah atau ketika dia meninggalkan amalan-amalan tersebut. diiringi tentunya rasa cinta kepada Allah Azza wa Jal. Dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut Baik ini berupa perkataan Ataupun perbuatan-perbuatan Di samping itu seorang muslim Harus menghindari segala sesuatu Yang bisa Menggugurkan amalan ini Dengan ia Meniatkannya bukan karena Allah Azza wa Jal Terkadang suatu niat Yang bukan karena Allah Azza wa Jal Bisa menghabiskan Menghancurkan amalan ibadah Membatalkan ibadah yang itu dilakukan oleh seorang muslim Dan bisa jadi pula Suatu niat yang bukan karena Allah Azza Mengurangi nilai Daripada ibadah tersebut Oleh karenanya Semuanya baik niatan-niatan Yang akan menggugurkan Amalan seorang muslim Atau niatan-niatan yang akan mengurangi Nilai amalan seorang muslim Harus dihindarkan Harus dijauhi agar kita Mengamalkan amalan tersebut Betul-betul diterima secara utuh. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati filah rahimakumullah. Di sana banyak halangan. Di sana banyak hambatan. Dalam amalan seorang muslim. Di sana ada riak. Di sana ada sum'ah. Di sana ada niatan-niatan duniawi yang lain. Riak mengharap agar orang melihat dan memujinya. Sum'ah mengharap agar orang mendengar dan memujinya. Dan juga al-amal di ajlib dunia beramal karena ingin keuntungan duniawi bukan murni karena mendapatkan pahala dari Allah ini pun salah satu dari macam-macam kesyirikan yang akan mengurangi pahala seorang muslim di sisi Allah Azza Wajal semuanya harus dihindari semuanya harus dijauhi agar amal kita sekali lagi utuh di sisi Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan dalam hadis itu dengan suatu amalan besar yaitu hijrah hijrah yang itu merupakan amalan besar. Bila seseorang meniatkannya karena Allah Azza wa Jalla, bila seseorang betul-betul ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa hijratuhu ila ilaih, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. nya Ahibati fillah rahimakumullah, pahalanya telah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, telah tertabung di sisi Allah Azza wa Jalla karena keikhlasan niatnya. Tapi siapa saja yang hijrahnya bukan karena Allah Tapi lidunia yusibuha karena dunia yang hendak ia dapatkannya Awimuraatin yang kihuha Atau karena seorang wanita yang ia hendak menikahinya Maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan Ia akan memperoleh dunia yang ia cari Ia akan mendapatkan wanita yang hendak ia nikahi tapi ia tidak akan mendapatkan di sisi Allah Azza wa Jalla sedikit pun dari pahala ketika niatnya murni karena itu. Ahibati <tuh> makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa likulli mri'in dan tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika murni karena dunia, maka ia mendapat dunia. Tapi ketika amal itu tercampur niatnya dengan amalan-amalan uh, dengan niatan-niatan duniawi bisa jadi tidak menghanggurkan tidak menggugurkan pahalanya tapi mengurangi nilai dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimakumullah sehingga semua amalan bukan hanya hijrah, semua amalan yang kita lakukan hukumnya seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ahibati fillah rahimakumullah, lihatlah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah amalan besar yaitu jihad fi sabilillah. Suatu amalan yang Nabi katakan dalam hadis zirwatus sanamil Islam, puncaknya eh uh, punuknya Islam ibarat seekor unta. Punuk adalah tempat tertinggi. Oleh karena itu, Al jihad fi sabilillah juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Tapi ketika seseorang bukan karena Allah dalam melakukannya maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rajulu yuqatilu shaja'atan ar-rajulu yuqatilu hamiyatan ar-rajulu yuqatilu li yura Ya Rasulullah ada seorang lelaki dia berperang karena keberaniannya yang lain berperang karena pembelaannya terhadap sukunya yang lain berperang karena ingin melihat kedudukan yang tinggi ayu dzalika fi sabilillah ya rasulullah yang mana dari orang-orang itu yang ternilai bahwa perangnya di sisi Allah azza wajalla nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab man qatala litakuna kalimatullahiyal ulya fa huwa fisa sabilillah orang yang berperang yang niatnya agar kalimat Allah azza wajalla itu yang tegak yang tinggi itulah yang fisa sabilillah bukan yang karena keberanian, bukan yang karena semata-mata membela negerinya dan sukunya, bukan pula yang semata-mata karena ingin melihat kedudukannya yang tinggi. Semuanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wajal. Yang punya nilai di sisi Allah Azza wajal adalah yang karena untuk meninggikan kalimat Allah. Lihatlah ikhlas bagaimana membedakan satu amal dengan yang lain padahal secara penampilan semuanya adalah amal yang mulia yaitu jihad fi sabilillah Ahibati fillah dengan niat amalan juga akan bisa berbeda-beda sedikit dan besarnya dalam pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha amradatillah wa tathbiitan min anfusihim kama thalil jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat kulla hadhi'atayn Permisalan orang-orang yang berinfak harta benda mereka ibtigha amradatillah karena mengharapkan marzatalah keridhaan Allah azza wajalla Watesbitam min anfusihim dan tazbid yani pengokohan dari diri diri mereka. Kamalihirabwatin, kamalihijanda timbirabwah. Ibarat seperti sebuah kebun yang ada di tempat yang tinggi. Aswabahawabilun yang dihujani oleh hujan yang deras. Faatat ukulah dafain lalu tumbuh dan memberikan buahnya dua kali lipat. Fa'ilam yusubahawabil potol. Walaupun tidak tertimpa hujan yang lebat, maka akan terkena embun-embun uh, yang juga akan membuat suburnya tanah tersebut. Wallahu bima ta'amaluna basir. Dan Allah Azza wa Jal, terhadap apa yang kalian lakukan, Allah maha melihat. Ikhwanifidin rahimakumullah, inilah nilai suatu amalan. Allah umpamakan dengan sebuah kebun yang di tempat tinggi. Kalaupun tidak terkena hujan maka embun-embunnya telah membuatnya menjadi subur dan menjadi uh, tumbuhan yang memberikan buah-buahan yang sangat banyak. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathal habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang yunfikuna amwalahum fi sabilillah menginfakkan Harta benda mereka di jalan Allah, kata dihabbatin ibarat sebuah biji, ambatat sab yang menumbuhkan sab asanabil tujuh tangkai, fikul disumbulatin miatu habah di tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Wallahu yuzaifulimayyishah dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ikhwan fitrin rahimakumullah berbeda-beda nilai amalan karena berbeda-beda. Keikhlasan masing-masing yang mengamalkan Satu orang dilipat-gandakan menjadi 10 kali lipat Yang lain ada yang dilipat-gandakan menjadi 700 kali lipat Yang lain lagi dilipat-gandakan menjadi lebih daripada itu Ini semua ahibatifillah Merupakan buah daripada keikhlasan dan niat Yang karena Allah Azza wa Jal Barakallahu liwalakum fil Qur'an wa وَنَفَعْنِي وَأَيَّاكُمْ لِمَا فِيهِمْ لَآيَةِ لا وَالْحِكْمَةِ أَكُولُوا مَا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِوَلَكُمْ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارقا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Wa la hawla wa illa billah Amma ba'd Mengingat pentingnya niat Lihatlah sabda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ketika para sahabat pergi berperang Di sana ada sebagian Dari para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang tidak ikut berperang Dan mereka tetap tinggal di Madinah disebabkan karena suatu halangan di antaranya adalah karena sakit yang mereka rasakan. Ahibati Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil madinati aqwaman, masirtum masiran, wa laqata'tum wadian illa kanu ma'akum." Habasahumul 'udru. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian berjalan di suatu perjalanan Tidaklah kalian potong suatu lembah kecuali mereka bersama kalian, yani niat-niat mereka dan pahala mereka sama dengan kalian. Habasahumul udru, mereka tertahan oleh udru. Mereka tidak berangkat berperang bukan kerana malas. Mereka tidak berangkat berperang karena mengikuti orang-orang munafik. Tapi mereka tidak berperang karena suatu halangan yang sebetulnya mereka berkeinginan untuk berperang. Uzzur telah menghalangi mereka untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, karena niat mereka, karena azam dan tekad mereka, mereka mendapatkan pahala seperti mereka yang berjihad visabilillah, yang mengeluarkan tenaga, mengeluarkan darah dan keringat. Padahal mereka yang di Madinah tidak melakukan itu semuanya. Ini semua disebabkan karena niat, tekad dan azam untuk berbuat suatu amal yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana yaf'aluhu ya'maluhu sahihan mukiman. Bila seorang hamba sakit atau bila seorang hamba musafir, maka akan dituliskan untuknya apa yang biasa dia, biasa dia lakukan ketika dia sehat dan ketika dia mukim. Seorang yang musafir Terkadang tidak bisa melakukan rutinitas Yang biasa dia lakukan dari amal salih Seorang yang sakit Terkadang juga terhalangi dengan sakitnya Untuk melakukan suatu rutinitas Amal salih Tapi ketika dia punya niat Dan ketika itu Yang menghalangi dia bukan yang lain Maka pahala Tetap tertulis untuknya bahwa dia mengamalkan Seperti yang biasa dia lakukan Ini juga karena niat Ahibbati fillah rahimakumullah sebaliknya juga ahibbati fillah ketika seorang berniat buruk maka niat buruk pun juga akan betul-betul berpengaruh dalam suatu amalan Ahibbati fillah rahimakumullah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang meminjam dari yang lain meminjam suatu hal yang mubah tapi apa niat daripada meminjam tersebut ketika dia meminjam Betul-betul karena niat meminjam dan hendak mengembalikan apa yang dia pinjam. Seandainya pun ia tidak mampu, maka Allah Azza wa Jalla akan membantu. Tapi ketika dia meminjamnya dengan niatan dalam hatinya dia tidak akan mengembalikannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menghancurkannya dan akan dibangkitkan ia di hari kiamat kelak sebagai seorang pencuri. Disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man akhadha nasi yuridu adaa'aha" Ad-dahallahu anhu. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta manusia. Dan dia berkeinginan untuk mengembalikan apa yang dia ambil. Maka Allah Azza wa Jal akan membantunya untuk mengembalikannya. Dan bareng siapa yang mengambil harta manusia. Tapi dia ingin merusaknya. Atau ia tidak ingin mengembalikannya. Atlafahullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkannya rahimakumullah. Demikian jelas peran niat dalam amal salih Bahkan dalam amal mubah Niat juga berpengaruh Suatu amal yang mubah Bisa bernilai ibadah Kalau dia niatkan amal yang mubah itu Supaya dapat membantu amal ibadah Sebagian pendahulu kita mengatakan ini Laa ihtasibu fi naumati maa ihtasibu fi qaumati sesungguhnya aku berharap kebaikan yakni pahala dari Allah Azza wa Jalla dari tidurku apa yang ku harapkan dari ketika bangunku seorang ketika bangun beramal saleh beraktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla seorang tidur dia tidur amal mubah tapi dia meniatkan bahwa tidurnya nanti Bisa membantu dia untuk melakukan amal salih. Maka tidur yang dia lakukan juga punya nilai ibadah karena niat. Begitu pula ahibadifillah amal-amal mubah yang lainnya. Bisa kita samakan hukumnya dengannya. Semuanya itu menunjukkan kepada kita pentingnya amalan dengan niat yang baik. Disebutkan pula oleh Rasulullah s.a.w kepada seorang sahabat. Inna ka lan ta'amala amalan. Tabadagi bih wajh Allah illa ujirta hatta ma taj'aluhu fi fimratik sesungguhnya engkau tidaklah beramal suatu amalan yang engkau mengharapkan wajah Allah azza wajal kecuali engkau akan diberi pahala sampai apa yang engkau berikan di mulut istrimu dari nafkah amalan apapun ketika engkau mengharap pahala dari Allah pasti mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa taala selama amalan itu amalan yang tidak melanggar syariat. Adapun suatu amal yang melanggar syariat kemudian diniati ikhlas maka tidak akan diterima. Seperti dalam hadis yang kita baca hadis Aisyah radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahwa Siapa yang melakukan suatu amalan tidak atas dasar perintah kami maka itu tertolak. Demikian wahai hibati rahimakumullah. Semoga Allah azza wa menjadikan kita orang-orang yang mukhlisin menjadikan orang kita sebagai orang-orang yang muttabi'in di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al mursalin walhamdulillahirabbil alamin wa aqimissalah